Sestry, slyšeli jsme zas slova 24. řádnou brány, ozdvihnete své hlavy, věčně v chodí, zvedněte se, vchází král slávy. A když náš král chce vcházet k nám, tak musíme mu otvírat dveře. Možná máte doma také takový adventní kalendář. když no, jsem to ukázal ve školce, tak ta otázka k tomu nebyla, co to je, to děti všechny věděli, ha, otázka byla, kde je ta čokoláda? A všichni děti se to pronížili, jestli tam třeba nějaká schovaná čokoláda, No, to je vlastně rozpor, že do adventních kalendářů speme sladkosti a čokoládu v té adventní době, která podle původního smyslu měla být doba postní, kde se právě ta čokoláda nejí, ale připravuje se všechno pro hostinu na Božího Vánoci tak tam ta čokoláda ani moc nepatří, ale aby se naše společnosti mohlo všechno spotřebovat co se vylábí, tak musí i aby dělikova být přesnořená. Ne, ale ty dveři v tom a kalendáři mají hluboký smysl a proto si v sboru doma Uděláme trošku jiné atletní kalendáře, třeba bez čokolády, který odhalují smysl tohoto rituálu. Každý den otvírat nějaké dveře, protože je to doba, ve které máme otvírat dveře svému pánu. A stejně jako tyto rituály, i text. 24. Žánu chci otvírat dvěr, já čtu um, celý Žán od prvního do 10. verše. Žán Davidův. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé Žid on je založil na vodách, Upevnil ji na vodných proudech. Kdo vystoupí na hospodinovou horu? Kdo stane na jeho svatém místě? Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, kdo nepozvědá svou duši k klamu a nepřisáhá falešně, ten vezme od hospodina poředlo. Přijme spravedlnost od Boha své spásy. Takové je pokolení těch, kdo hledají Boha, jako to jsou ti, kteří vyhledávají tvou tvář. Brány, pozvýďte své hlavy, věčně vchodí, zvěrněte se, vchází k vám kdo to je, ten král slávy? Hospodin silný a udatný, hospodin udatný valečník. Brány pozdlíhnete své hlavy, věčně v chodě pozdlíhnete se. Vchází král slávy. Kdo to je, ten král slávy? Hospodin zástupů. On je král Žán, 24., který inspiroval i tu známou adventní písen, který dneska také samozřejmě nesmí chybět. Zvednete brány z vrchů svých. Tento Žán býval stýván. Bývala to liturgie v velké slavnosti, když izraeliti, možná jedno za to, to není přesně, ale když izraeliti přivezli to chrámu, schránu, s chrámou smlouvy, které byly uloženy, uloženy desky desatera. Bylo to vence významný rituál, který vlastně měl hlubší smysl v tom, že. Bůh, který, Hospodin, který doprovázel svůj lid na cestě z otroctví do svobody, který nikdy ho neopustil, chránil ho a šel s nimi, ten nakonec vešel do chrámu v Jeruzalémě, aby tam měl svůj příbytek mezi lidem badatelé starého zákona k tomu vyvinuli různé teorie, jak to vlastně historicky všechno vzniklo, že ta schrána patřila vlastně na jiné místo, na, jiné, na jiný schrán, na Šíru. A byl pak králem Davidem teprve, přiveden do Jeruzaléma. u tom máme v Biblii nám a i zde když tento řám 24. je přepsán k Davidovi, na to vzpomíná. Schrána Boží, ve kterém byl Boží požehnání, provázel svůj lid a nakonec přišla do chrámu, aby pospodinová sláva tam mohla vidět. Zase rána byla převedena velkou procesy veškerým lidem. Všechny tam, do chrámu. Všichni hledají svého Boha. Ale kdo vlastně tam může přicházet? Kdo tam smí vstoupit do chrámu? Kdo vystoupí na Hospodinovou horu? stane na jeho svatém místě, volá se na odpověcný vydoma nevinné ruce a čisté srdce. Tak není to samozřejmost přicházet pánu, A tedy asi čtěři to volají. Připravte se na to, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, anebo, jak říkal Ježíš svým úředníkům, kdo přistoupí k otáři a se nejdřív smíří se svým protivníkem. Připravte se na to. Nemůžete na svaté místo vstoupit jen tak, má to podmínky a splněme vůbec podmínky, aby přišel nám náš král. Brání, pozdvíte své hlavy, věčně chodit, zvednete se, Zvign, zvedněte se. Volají všichni ve vědomí toho, že ten, kdo tady přichází, je větší. Větší než největší brána do chrán. A potkáme se se samotným stvořitelem, který, kterému patří země a který založil svět na vodách, upevnil ji na vodných proudech. Je to on, hospodin, bojitel. A on chce přicházet. Tak je to ten druhý pohyb. A bratři pracují sestry, ten je důležitější než to, co jsem předtím řekl, že lid přichází, hledá Boha, ale adventní doma nám říká, že on hledá nás. Přichází k nám, i když naše dveře jsou na to malé, i když se naše kostele modlitelní na něj moc neodí. I když naše skutky, náš život není svatý vůbec, tak On chce přicházet k nám. A tak. Je otázka, kdo je On. nepochopitelný větší Bůh. Měj praco, sestry, máme přistoupit k němu tak, jak Ježíš blá, čistého srdce. Ten uvidí Boha. Bůh, je nevidí. Větší než my nechápeme to a každý pokus o zobrazovat nebo hodat to nějakých hotových škatulek selhává. On je větší, on je jiný a on přichází před nám. A v Jeruzalémě bude mít svůj příbětek. Zde, už 12 lety, Ježíš začíná učit. Zde s ním se můžeme potkat. Má jméno, má místo. A to je to nejpodstatnější na tomto advertě, že nemluvíme o nějakém vzdáleném Bohu, ale o tom, který provází to svůj lid a který každý rok nám chce. Přichází. Jsou to vždycky dva, je to slava hospodinová, je to ta sklána, ten, ta kravice s tím desatelem. Přichází Bůh věčný do našeho času v A zde můžeme se počít, zde můžeme i svůj život opravit, změnit, zkusit něco nového. Já myslím, že to je lepší, než zjednat nějakou čokoládu. Pustit Ježíšové ducha. Na. A ty dveře jsou um, lidské, pozemské dveře. Ty dveře jsou nebeská. Nebeská dveře věčně vchodí, zvědněte se. Zde se koná něco, co přesávuje toto svět. Když přijde k nám, tak přijde k nám nebe, nám, nám otvírá dveře až k nebi. Ten pán, který byl skrytý v jednám v Izraele, ten vstupuje do světla, do lidu Lidua, do nového města Jeruzaléma, do prostřed světa vstupuje, aby tady byl vidět, aby nám mohl otvírat dveře. Kdo to je ten král slávy? Hospodin zásad, on je král slávy. A v je v malém to chléva s malými dveřmi chce přijít. To je jeho vůle to je jeho láska. A zde můžeme být. Tak otvírá se nám jedna dveře, jedné dveře a otvírá se nám nový život pot s otevřenými otevřeným i jiným lidem. Milovat Boha i milovat svého blížního, to je jádro našeho vyznání. A otvírat dveře i druhým lidem znamená, i když lidi neodpovídají našim představám, i když je spousta věcí, které děti rozdělují. dveře se mají akvídat. Dveři se mohou akvídat. Ježíš bezkroměnečně miluje nás a pozbuzuje nás k takové lásce. Jenom 24 dny má takový dokumentní kalendář, to je... Málo, že? To je velká, velké dílo otvírat dveře v tomto světě. Ale milí práci, to podstatně je, že ten termín tam je. Můžeme s ním počítat, můžeme se na to těšit. A on přijde a nenechá se zdržet, i když naše dveře jsou na to malé tak se ho zvětší, aby mohl